Radio Roja 76 kilohertz. للذاكرين والذاكرا. اذاعة القرآن الكريم. Radio Da'wa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillahi nhamdhuhu wa nastainhu wa nastakfiru. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم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 يسلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ظنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فازا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخر الهدي هج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد نرى الأدراج الرحيمكم الله تعالى الحمد لله Semuanya manfaat dari Rabbih, semuanya adalah daripada kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisa berjumpa pada malam yang berbahagia ini dengan antum sekalian. Semoga anugerah yang Allah berikan ini, bisa kita syukur dengan baik, bisa kita jadikan sebagai satu sarana untuk tafakkur din satu sarana. Untuk menjalin persaudaraan satu sarana untuk kita bisa mencapai ridhaNya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya rahimakumullah. Berbicara tentang harta merupakan sesuatu yang hangat, sesuatu yang sangat penting, sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Setiap hari, setiap saat, ya, setiap jam, setiap hari. Kita berjumpa dengan yang namanya harta Demikian tingginya kejudukan harta di hati manusia Sehingga menjadi sesuatu yang sangat dicintai dan sangat berharga bagi mereka Mereka mencari harta ini bagi siang dan malam Bahkan sebagiannya berangkat sebelum subuh Masih di malam hari dan pulangnya pun di malam hari semuanya dalam rangka untuk mencapai yang namanya harta demikian Allah sifatkan manusia yang sangat mencintai sangat cinta kepada harta Allah sampaikan dalam satu surat surat Al-Adiyat ayat 6 sampai 8 innal insana li rabbihilakanut wa innahu ala zalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyahid Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar kepada Allah Subhanahuwataala, sulit bersyukur kepada Allah Subhanahuwataala, dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya tersebut, dan sesungguhnya manusia itu sangat cinta kepada harta. Dan ini merupakan sesuatu yang tidak tercela bila tidak sampai membuat manusia tidak mensyukurinya. Karena harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia untuk bisa hidup di setiap tempat dan zaman. Kecuali nanti di akhir zaman, di mana harta berlimpah ruah, sehingga tidak ada seorang pun yang mau menerimanya, karena tidak dapat memanfaatkannya. Waktu itu, kata Rasulullah SAW, orang sangat semangat untuk suat dan ibadah, yang tentunya lebih baik, dari itu dan sisi dan itu diketahui ternyata adanya di zaman zaman dekat dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam sebagaimana disabdakan Rasulullah saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Termini dengan sangat yang sahih disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam kitab Sahihul Jami beliau bersabda والَلَّذِي nafsi بِيَدِهِ La yushikan ayanzilafikum ibn Maryam hakaman muqsita wa imaman adla Fayuksirussaliba wa yaktul khanzira Wayad'ul jizyata wa yafidul malu hatta la yakbalahu ahadun Wa hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya mafihad Demi izat yang jiwa ku tangannya Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Telah dekat runya ibn Maryam ...pada kalian sebagai pemutus hukum dan imam yang adil. Lalu ia akan menghancurkan salib, membunuh babi, dan menghapus upeti jizyah dan harta melimpah ruah. Sehingga tidak ada seorang pun yang menerimanya. Sehingga satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Demikianlah. Di zaman di mana... Allah limpahkan harta kepada kaum Muslimin sedemikian rupanya. Namun tetap kita katakan bahwa harta adalah satu tuntutan kebutuhan pokok manusia dewasa ini. Demikian juga ya, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada manusia tabiat untuk tidak puas dengan harta, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lauyutul Nafsu wadi min mal, labtqa thalithan." Seandainya manusia diberikan dua wadi, dua lembah harta, tentulah mereka mengharapkan yang ketiga. "Wama yam lau jawabni Adam ilaturab dan tidak akan memenuhi, membuat kenyang eh, perut bani Adam kecuali tanah. Hanya kematian yang membuat mereka tidak mau mencari harta lagi." Wa 'ala man nah, dan Allah memberikan taubat kepada orang yang bertaubat. Artinya ada orang, orang yang demikian tidak mencintai hartanya dan banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga Allah maafkan mereka. Demikian juga pentingnya harta ini disampaikan dalam Al-Qur'an. Ala Allah Subhanahu wa dan diulang-ulang kata harta ini. Sehingga Allah mengulang kata harta dengan semua turunannya mencapai 86 kali. Dan Allah ya, sebutkan kata rizku, rizki, ya, dengan turunan katanya mencapai 123 kali. Ini si menunjukkan kata kaidah dalam kitab ilmu tafsir Al-Quran, dikatakan bahawa semua yang Allah ulang-ulang, itu mengandung urgensi besar untuk makhluknya. Oleh karena itu, kondisi yang demikian ini ditambah lagi dengan Allah jadikan harta sebagai fitnah umat ini, sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW. Inna li kulli fitnah, wa fitnah tu hadhi al -mal. Setiap umat punya fitnah, fitnah yang khusus untuk mereka. Dan fitnahnya umat ini adalah harta. Oleh kerana itu, kita lihat banyak kaum muslimin berjatuhan dalam mencari harta ini, banyak kaum muslimin berguguran di jalan mencapai harta ini, padahal mereka yakin dan tahu bahwa hanya Allah yang memberikan rezeki kepada mereka, sehingga Rasulullah gambarkan dengan sangat jelas. Bagaimana kondisi sebagian kaum muslimin yang sebagian tapak di hari ini. Kata beliau dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Dalam sahihnya, Rasulullah bersabda, Ya'ti alannasi zamanun la yubalil mar'umah akhada minhu aminal halali aminal haram. Akan datang kepada manusia satu zaman. Ketika itu, seorang tidak lagi peduli dengan apa yang ia dapatkan. Apakah dari yang halal atau yang haram. Sehingga, bicara tentang harta ini demikian luas jangkauannya, demikian luas sisi-sisinya. Namun, kita pada hari ini. Ya, untuk memberikan kepada kaum muslimin satu kiat. Untuk mempermudah mendapatkan rezeki Dan untuk memelanggengkan atau membuat harta itu... Tidak hancur, tidak habis dan tidak cepat habis Saya melihat Allah Al-Bissab dari yang saya pelajari Bahawa keberkahan harta itu nanti akan didapatkan dalam tiga tanda Yang pertama mudah mendapatkannya Yang kedua awet dan gampang untuk menggandakannya atau untuk mengembangkannya Dan yang ketiga tidak mudah hancur dan tidak mudah berkurang Dan nampaknya inilah yang kita inginkan kita ingin dapatkan harta dengan mudah. Kemudian awet. Kemudian gampang untuk dikembangkan. Sehingga berlipat, berlipat, berlipat. Dan kemudian menjadi keberkahan untuk hidupnya di dunia dan akhirat nanti. Kita ringkas hal ini dengan poin-poin yang insya Allah bersifat praktis dan aplikatif. Yang pertama, kita semua yakin. Kita semua yakin bahawa. Yang memiliki rizki dan yang membagi-bagikan rizki adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mewajibkan kita, Allah perintahkan kita untuk mewujudkan ibadah dalam hidup kita ini. Dan menanggung semua rizki dan makanan yang kita butuhkan di dunia ini. Yang dengannya Allah berikan syariat, usaha-usaha dan upaya-upaya yang bersifat duniawiyah dan bersifat diniyah. Bersifat dunia adalah bagaimana kita berusaha dengan teori dan pengalaman yang ada sehingga bisa mengembangkan usaha-usaha tersebut. Mengembangkan hakikat tersebut. Yang kedua adalah yang bersifat diniyah, bersifat agama. Yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan Disampaikan oleh Rasul dalam sabda-sabdanya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keduanya adalah asas, fondasinya Sedangkan yang pertama ini hanya sebagai pengembangnya, pelengkapnya saja. Dan sayangnya atau ironisnya kaum Muslimin sekarang ini mementingkan ya, untuk belajar mengenai kiat-kiat ya, mendapatkan harta yang bersifat duniawi bersifat duniawi keduniaan dan merupakan kiat mencari rezeki yang bersifat agama ataupun syar'i ataupun dunia. Padahal semuanya telah jelas dan telah disampaikan secara gamblang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan diperjelas dengan sabda Rasulullah dalam sunnah-sunnah beliau. Di antaranya adalah yang pertama adalah amal saleh semua amal saleh adalah sebab untuk mendapatkan kemudahan rezeki hal ini jelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya surat an-nahl ayat 97 man aamilasalihaman min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhiyannahu hayatan thayyibah wa lanadziyannahum ajrahum biahsani ma kaanu ya'malun Barang siapa ini umum siapa saja yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita dalam keadaan mukmin maka niscaya Allah taala kami Nuhyan memberikan kepadanya kehidupan hayatan tajibah kehidupan yang baik dan sungguh kami akan membalas mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan kata imam Abdullah bin Abbas radhiyallahu tanhum dan juga Sa'id bin Jubair dan apa rahimahumallahu taala makna hayatan thayyibah adalah kehidupan yang baik rizki yang mudah Bahkan Allah sampaikan dalam surat yang lainnya as-Sabah ayat empat liad zialli liad zialladi na'aman wa aminussalihat ulaiikaluhum maqfiratu warizkun kareem supaya Allah membalas orang-orang yang beriman dan beramal saleh mereka itulah yang mendapatkan ampunan dan rizki yang mulia. Dan Rasulullah pun sampaikan dalam hadisnya yang cukup jelas beliau katakan Inal kafir ida amilah hasanat dan utgma biha tugmatan mina dunya wa amal mu'minu fainnallah ya ddahir lahuh hasanatih fil akhirah wa yuqibuhu rizqan fil dunya ala taatih Orang yang kafir jika beramal kebaikan apa si bentuknya ulat, rajin, dan dan lainnya. Maka Allah berikan kepada dia makan di dunia ini, dia kasih kemenharis di dunia ini. Sedangkan mukmin yang beramal amalan kebaikan, maka Allah akan menyimpan untuknya kebaikan di akhirat, pahala. Dan Allah balas langsung di dunia ini dengan rizqon fid dunia ala taat. Dengan memberikan rezeki di dunia dengan sebab taatnya dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ternyata amal soleh yang kita perbuat. Baik yang jaringan, kecil, sampai yang besar. Semuanya bisa menjadi sebab kemudahan rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sudahkah kita berpikir kembali, mengingat kembali. Memotivasi diri kita untuk beramal soleh. Sehingga Allah mudahkan kita untuk mendapatkan rezekinya yang demikian luas. Dan demikian banyaknya. Poin yang kedua. Sebab yang kedua. Adalah bertakwa dan bertawakal kepada Allah SWT. Bertakwa dan bertawakal kepada Allah SWT. Mana tawakal adalah? Kita bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menggantungkan Semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Namun dengan tetap Mengerjakan sebab-sebab Dan usaha-usaha Yang bersifat amaliyah Tawakal dengan hati kita namun harus dibuktikan dengan amalan kita berusaha mendapatkan hal tersebut taqwa dan tawakal menjadi sebab kemudahan rezeki disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3 Allah firmankan wamay yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haytsu lam Wahai yang bertawakal Allah, fahu hasbuh. Siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka alam jadikan baginya jalan keluar. Ada solusi terus atas segala masalahnya. Dan akan Allah limpahkan rezeki dari tempat yang ia tidak duga-duga sebelumnya. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah? maka itu telah mencukupkannya. Ayat ini langsung ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang lebih jelas dan lebih mudah diamalkan. Sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kata beliau, "Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yetlu' علي هذه الآية. وما يتقي الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لم يحتسب وما يتوقع الله فهو حسبه. حتى فرغ من الآية. ثم قال يا أبا ذرن لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتم. Nabi mulai membacakan kepada kung kata Abu Dar ayat ini yaitu amat bertakwalah ia jadilah mereka makraja warzuqhum min hayt lam yahtasib wama yatawakkal ala Allah fa huwa sampai selesai ayat tersebut kemudian um mengatakan wahai Abu Dzar seandainya manusia semuanya mengambil ayat ini Bertakwa dan bertawakal kepada Allah tentu mereka tentulah hal ini mencukupi mereka Mencukupkan dalam pengertian semua urusannya, sebagaimana dijelaskan oleh penulis kitab Tuhfatul Ahwazi di syarh Jamil Termedi. Dia mengatakan seandainya manusia betul-betul bertakwa dan bertawakal, maka sungguh Allah akan mencukupi urusan dunia dan agama mereka. Oleh karena itu, Imam Ibn Rajab dalam kitabnya Jami Al Ulumul Hikam mengatakan tabakal adalah utama utama sebab untuk mendapatkan rezeki. Demikianlah tabakal menjadi sebab ya, yang utama dalam mendapat rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Nabi memberikan pendekatan kepada kita. Pendekatan kepada kita, supaya memahami makna tawakal ini. Nabi mengatakan la'annakum kuntum tawakkaluna 'ala Allahi haqqo tawakkuli laruziktum kama yarzuku at-thairu tardu himasa wa taruhu bi kalian bertawakal kepada Allah dengan benar, tentulah kalian dilimpahkan rezeki sebagaimana dilimpahkan riski kepada burung yang berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang dalam keadaan kenyang. Menunjukkan kita lihat bagaimana seorang sekor burung yang demikian lemahnya hanya modal dengan kedua eh, cakarnya eh, dan dengan paruhnya dan burung kecil tenaganya terbatas ya. namun dengan tawakalnya dia berangkat pagi hari dan sore hari pulang dengan perut kenyang semua kebutuhannya tercukupi dengan tawakalnya burung ini gambaran yang jelas bagaimana Rasulullah berikan kepada kita pendekatan bagi kita yang pernah melihat burung berangkat pagi hari kemudian pulang sore hari dalam keadaan kenyang subhanallah ya. demikian juga manusia kita semua kaum mukminin bila bertawakal kepada Allah dalam mencari rizki, Allah limpahkan rizkinya kepada kita. Kemudian ditambah dengan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya dalam mencari rizki, yaitu memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Satu hal yang mudah. Namun... ...disyarkan padanya... ...paham... ...apa yang diucapkannya. Bila mengucapkan astagfirullah... ...faham... ...bahawa ia sedang memohon ampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya... ...istighfar lidah, ...hatinya tidak ada. Istighfar... ...yang ada padanya... Kekhusuan, artinya hatinya memahami bahwa ia sedang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu SWT. Setelah hal ini, Allah sampaikan dalam surat Nuh. Mengisahkan perkataan Nabi Nuh AS kepada kaumnya. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Di sana Allah berfirman mengisahkan kisah Nabi Nuh alaihissalam faqultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara maka aku sampaikan kepada kaumku Istagfiru rabbakum mohonlah ampunan kepada Rabb kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala innahu kana ghaffara semuanya iaitu maha pengampun maha pengampun Maknanya setiap orang yang istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan benar dan faham maknanya Maka Allah akan ampuni dia Walaupun dosanya besar sekali Kemudian diberikan tambahan Selain ampunan tersebut Yursidis sama alaikum midrara Allah akan Mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Wa yumdikum bi amwali wabanin dan Allah akan memperbanyak harta dan anak-anakmu. Wa yaj'alakum jannah tiwa yaj'alakum anhar. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di, di dalamnya untukmu sungai-sungai. Ada. Beberapa faedah istighfar di sini. Yang pertama ampunan Allah Subhanahuwataala. Yang kedua turunnya hujan. Oleh kerana itu dalam kita sholat istiqah dianjurkan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahuwataala. Kemudian yang ketiga jilidat ganda harta kita dan demikian juga diberikan anak kepada kita. Yang kelima, Allah suburkan kebun-kebun. Dan yang keenam, Allah jadikan sungai-sungai di kebun-kebun tersebut. Sehingga tidak pernah kekurangan air sama sekali. Hal ini ternyata difahami ya, oleh para salaful ummah dahulu. Dan Nabi pun memberikan keterangan tambahan dengan mengatakan Man akthara min al istighfari jadallahuloh min kulli hamin faraja, fa kulli dikan makrajah, wa razaqahumin hidulayyhatasib. Siapa yang memperbanyak istighfar? Siapa yang memperbanyak istighfar? Allah jadikan baginya kemudahan dari semua kesulitannya. Dan Allah longgarkan dari semua kesempitannya. Dan Allah limpahkan rezeki dari tempat yang tak tertuga. Riwayat Ahmad dan kata Imam Ahmad Muhammad Syakir, Isnaduhu Sahih. Hal ini pun dipahami oleh Hasan Al Basri. Dikisahkan bahwa ada beberapa orang mengaduk pada beliau. Wahai Imam, sekarang musim kering, kemarau panjang tidak ada air. Maka apa solusinya? Kata beliau, istakfirilah. Istighfarlah kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua mengatakan. Wahai imam saya fakir. Saya miskin. Saya ingin dimudahkan riski. Maka doakan saya. Agar Allah mudahkan riski kepada saya. Maka beliau jawab. Istagfirullah. Mohon ampunanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, yang, yang ketiga mengatakan kepada sang imam. Saya ini tidak punya ahli waris, tidak punya keturunan. Maka doakanlah wahai imam agar Allah melimpahkan, merahkan saya anak yang soleh. Maka beliau mengatakan istighfirullah. Istighfarlah kamu. Datang yang ke yang keempat Mengadakan wahai imam Kebun saya pada kering Maka Beliau mengatakan Istagfirullah Istighfarlah kamu Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Mohon ampunanlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada yang mengatakan Wahai imam Kenapa kau semua jangan istighfar Kata dia Tidakkah kau mendengar Ya Firman Allah mengisahkan kisah Nabi, Nabi Nuh alaihi salam, faqultustaghfir rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilissamaa'a 'alaykum midraara wa yumlidukum biamwaali wa banin wa yaj'al lakum wa yaj'al lakum anhaara. Allahu akbar. Demitkan inde, ammahaman para ulama salah terdahulu. Yang memahami Al-Quran dengan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-harinya, bukan hanya teori, namun teramalkan, teraplikasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dan yang keempat, yang mungkin yang terakhir dalam hal ini, ya adalah berdoa. Adalah berdoa ya, yang ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh kita itu berusaha ya, pagi siang malam mencari rezeki tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Doa adalah satu sebab yang penting dalam memperoleh rezeki. Karena ia adalah permintaan kepada Yang Maha Pemberi rezeki. Yang yakin bahawa yang punya harta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menguasai harta adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti akan meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun berdoanya. Tentu dengan syarat-syaratnya. Tentu dengan adab-adabnya. Yang para pendengar sekalian. Mungkin pernah mendapatkannya. Dalam banyak kajian di raja-raja ini. Nabi saja. Mencontohkan <coughs> dalam beberapa hadis, ya, diantaranya hadis Ummu Salama. An Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam Kana yaqul ida sal subha, حين يسلموا. Allhumm inni as'aluk ilman nafya, ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan dulu, apabila selesai sholat subuh Ketika selesai salam mengucap Allahumma ini as'aluka ilman nafian warizqan tayyiban wa amal mutakabbalan. Wahai Allah. Aku mohon kepada engkau. Ilmu yang manfaat. Rizki yang baik. Dan amal yang diterima. Permintaan pertama adalah ilmu yang manfaat. Sama ialah kunci kebahagiaan manusia. Kemudian rizki yang tajibah. Rizki yang banyak, yang bagus, yang bisa diamalkan dalam betul amalan nantinya. Dan amalan yang mutakabbala yang tirmal Allah SWT. Bahkan, Rasulullah juga pernah berlindung kepada Allah dari ke kefakiran. Dalam hadis. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan yaqulu Allahumma inni min al-faqr wa min al-qillati wa dhillati wa an azlima aw udhlam Sununnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa Wahai Allah aku berlindung kepada kepadamu dari kefakiran dan aku berindung kepadamu dari kekurangan dan kerendahan, ya. dan aku berlindung kepada engkau dari aku berbuat zalim atau dizalimi. Jika kita melihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala juga demikian juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin umat ini ya, untuk bisa mendapatkan kemudahan rizki yang nantinya Insya Allah Taala menjadi sebab kebahagiaan dia di dunia dan akhirat nanti. Radio Roja 756 kHz. Liz-zakirina waz-zakira. Siaran Al-Quran al Sunnah Wal Jamaah. Jamaah. Ikhwati ya fillah, rahimakumullah. Setelah kita mengetahui ada 4, ya. Poin penting dalam upaya kita mencari sebab kemudahan riskinya Allah Subhanahu Watah. Maka setelah itu kita perlu juga untuk mengetahui sebab-sebab yang bisa membuat harta kita berkembang dan awet secara agama, secara duniyah. Jin Allah Subhanahu wa taala dan kita tetap akan berkisar kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan hal ini dan mencoba untuk menjelaskannya dengan Cara ringkas. Secara ya, ringkas eh sebuah dengan waktu yang kita memang dibatasi dan tidak bisa kita buat bebas. Di antara sebab-sebab yang Allah tetapkan, yang Allah berikan kepada kita untuk kita bisa menjaga harta kita. Adalah berinfak di jalan Allah. Berinfak di jalan Allah SWT. Yang ini dijelaskan dengan sangat gamblang. Dalam firman Allah SWT. Surat Al-Baqarah ayat 261. Masalul lazina yunfiqun amwalahum fisa bilillahi kamathali habbatin ambatat sab'asana bila fi kulli sumbulatin mi'atu habbat. Wallahu yudha'ifu lima yasha'u wallahu wasi'un alim. Perumpamaan, Orang-orang yang menafkahkan Harta mereka di jalan Allah Adalah sama atau serupa dengan sebutir benih. Yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada setiap bulir. Akan muncul seratus biji. Sehingga. Eh, sini kita lihat. Satu biji menumbuhkan tujuh ratus biji yang baru. Dia kata Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, Allah melipat gandakan ganjaran. Bagi siapa yang dia akan hendaki maknanya bahwa mungkin saja Allah melipatkan harta kita melebihi tujuh ratus lipat ini. Allahu wasi'un Alim Allah itu maha luas karunianya lagi maha mengetahui. Maha luas karunianya maknanya Dia bisa mengaruniakan kita melebihi tujuh ratus kali lipat. Dan jiaali mengerti, mengetahui, maha mengetahui ya, apa yang kita perbuat. Dan demikian maka tampak jelas bahawa Allah Subhanahu Wataala pasti akan melimpahkan kepada kita, pasti akan melipat gandakan harta kita bila kita berinfak fitrah bingilah. Yang kedua adalah zakat dan sodakah. Tembul masalah sini, apa bedanya infak, sodakah dan zakat? Sebab kita banyak lihat di kalangan kaum Muslimin ya, membuat lembaga amil zakat infak sodakoh. Terkadang orang tidak bisa membedakan mana sodakoh mana infak. Ya, adalah semua yang kita keluarkan namanya infak. Baik itu untuk untuk perkara yang baik maupun yang buruk. Sehingga kalau infak dikas tambahan fi sabillillah. Sebab kaum kafir juga yungfiqun amwalihum liyasudunnan, liyasudunnan nasa'an sabidillah. Orang kafir juga menginfakkan hartanya. Untuk menghalangi manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini infak. Sehingga semua yang kita keluarkan namanya infak. Infak yang ada adalah infak yang fisa bilillah. Yang kedua adalah sodaqah. Hmm. Sodaqoh ini ada dua Ada sodaqoh yang wajib Ada yang sodaqoh tidak wajib Atau katawu atau sunnah Dan tidak ada sodaqoh yang mubah enggak ada Kalau infak ada yang mubah Kalau yang sodaqoh hanya adanya Wajib dan sunnah Sodaqoh yang wajib adalah Sodaqohnya laki-laki Ataupun suami kepada sang istri Dan anak-anaknya Ini sodaqoh wajib dan shodakoh tidak ada batasannya. Artinya tidak ada persentasenya. Ya, sesuai dengan adat isyadat. Ya, sesuai dengan kemampuannya ada. Yang kedua shodakoh yang bersifat uh, tetawu. Atau bersifat uh, sunnah. Ya, contohnya wakaf tanah. Shodakoh jariah. Dan yang lain lainnya banyak sekali. Sedangkan zakat adalah. Wajib, tidak ada sunnahnya. Ya. Dan ia pada harta tertentu dan dalam ukuran yang tertentu saja itu zakat. Sehingga bisa kita ambil garis sederhananya, ya. bedanya antara infak, zakat dan sedekah dalam hukum ya. bahwa dalam infak dikenakan hukum ya. haram. Hmm? makruh, mubah sunnah dan wajib tergantung bagaimana dan kemana kita infakkan harta kita yang kedua adalah shodaqah dikenakan dua hukum hmm? wajib dan sunnah yang ketiga adalah zakat yang hanya dikenakan satu kewajiban, satu hukum saja itu wajib. Sisi jumlahnya, sisi jumlahnya, infak tidak ada batasan. Saudaraku pun demikian, tidak ada ukuran tertentu dalam artian persentase. Terlihat kepada keadaannya saja. Kalau misalnya keluarga itu butuhnya adalah e, 5 juta. Maka itulah namanya zakat yang wajib pada sebut. Dan seterusnya. Yang zakat itu hartanya terbatas pada jenisnya. Ukurannya. Dan yang dikeluarkan. nisabnya sendiri dan berapa persen pun ada yang dikeluarkannya. Dan waktunya pun tertentu. Ya, zakat harta setahun sekali Kalau zakat pertanian Ketika panen Nah zakat dan sedekah ini ya, Adalah sebab ya, Yang membuat harta kita berkembang Tumbuh berkembang ya. Sebagaimana Difirmankan Allah subhanahu wa ta'ala Dan surat taubat Ayat 103 Allah berfirman khudz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wutazakkihim wa biha wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim Ambillah zakat dari harta mereka hanya sebagian saja ya. yang punya fungsi membersihkan mereka dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka Sungguhnya doa kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka Dan sungguhnya Allah itu maha mendengar Lagi maha mengetahui Zakat dan sodakoh Bisa menumbuhkan harta dari banyak sisi Di antaranya adalah Allah akan lipat gandakan pahala Allah lipat gandakan harta tersebut Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma tasaddaqa ahadun bi min tayyibin, wa la yaqbalu Allahu illa at-tayyiba. Illa akhadha aqadaha ar-rahmanu bi yaminihi, wa in kanat tamratan fatarbu fi kaffi ar orang bersedekah dari sesuatu yang tayyib yang baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Kecuali Allah itu akan mengambilnya dengan tangan kanannya. Apabila berbentuk kurma. Maka akan berlipat ganda di tangan Allah SWT. Hingga lebih besar daripada gunung. Hadis riwayat muslim. Jangan jukan Allah Subhanahu wa Taala meribakan sedekah. Yang kata Allah, yampakul Allah riba, wa irbi sedekat, wa irbi sedekat. Sehingga ya, sedekah yang sedikit dari seorang Muslim yang ikhlas dan sesuai dengan Sunnah Nabi. Sesuai dengan syariat Islam dalam sadaqahnya. Bisa Allah lipat gandakan. Melebihi besarnya gunung. Ini di antara sisi berlipat gandanya harta dengan sadaqah dan zakat. Yang kedua tidak berkurang harta tersebut. Bahkan bertambah. Dari sisi barakah dan keselamatan harta. Sebagaimana jelasan Rasulullah saw dalam hadis yang cukup panjang sekali. Rasulullah mengatakan talaatha uqsim alaihinn, wa updthukum hadithan fahfazhu. Ada tiga. Yang aku bersumpah atas, atas tiga hal tersebut. Tak aku sampaikan kepada kalian satu hadis. Fahfaduhu. Hapalkanlah. Kata ma naqasa malu 'abdin min sadaqah qala nabiy muhammad sallallahu alaihi wasallam harta tidak akan berkurang harta hamba ini tidak akan berkurang dari sedekah wa la dhulima 'abdun mazlamatan fa sabara illa zadahu allahu izzan dan tidak seorang hamba dizalimi. Satu kezaliman. Lalu ia bersabar. Bersabar atasnya. Kecuali Allah tambahkan baginya kemuliaan. Yang ketiga. Wala fatah abdun baba mas'alatin. Illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta, min, pintu untuk ngemis-ngemis, eh? kecuali Allah bukakan atasnya pintu kefakiran. Kemudian beliau katakan lagi, Oh hadisukum hajisan fahfalu. Aku sampaikan satu hadis kepada kalian maka hafalkanlah. Allah beliau mengatakan. Innamad dunya li arba'ati nafar. Dunya ini hanya milik empat orang. Abdin razaqahu Allahumalan wa ilman. Yang pertama, seorang hamba yang Allah limpahkan, Allah rizkikan, Allah anugerahkan, harta dan ilmu. Fahuwa yattaqifihi rabbahu. Lalu ia bertakwa padanya, bertakwa kepada Allah dalam harta tersebut. Wasyilu fihi rohimahu dan menggunakan harta tersebut sebagai sarana untuk menyambung kekerabatannya. Wya'ala mulillahi fihi hakon dan mengetahui bahwa ada hak-hak pada harta itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zakat, solat, dan lain sebagainya. Fahadah bi-afzalil manazil ini adalah kedudukan yang paling utama. Ini yang pertama, yaitu seorang hamba yang Allah limpahkan harta dan ilmu yang dia bertakwa dengan harta tersebut dan ia gunakan untuk menyambung kekerabatannya. Dan mengetahui bahwa ada hak Allah pada harta tersebut. Ini mendapatkan posisi yang paling tinggi. Yang kedua. Wa abdin razaqahullahu ilman walam yarzukhu malan. Hamba yang Allah limpahkan ilmu. Allah berikan ilmu walam yarzukhu malan. Dan tidak Allah berikan harta fahuwa sadiqun niyati dan dia ini orangnya sadiqun niyah niatnya itu benar jujur dan pas yaqulu mengatakan lau anna limalan la'amilu bi'amali fulan seandainya aku punya harta seperti yang pertama tadi tentulah aku kerjakan semua amalan fulan tadi فَهُوَ بِنِيَتِهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَى Maka ia dengan sebab niatnya tersebut, pahalanya sama dengan yang pertama. Yang ketiga, وَاَبْدٍ رَزَقَهُ malan مَالًا وَلَمْ يَرْزُقْهُ عِلْمًا Hamba yang Allah anugerahkan harta kaya namun tidak Allah limpahkan rezeki kepada ilmu kepadanya tidak Allah anugerahkan ilmu kepadanya فهو يخبط في ماله بغير علم maka ia gunakan hartanya tanpa ilmu zayattaqi fi rabbuhu tidak menggunakan hartanya untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala yaslu dan tidak juga menggunakan hartanya untuk menyambung kekerabatan wala ya'lamu fihi haqqan dan tidak tahu hak Allah pada harta tersebut فهذا باخبث المنااجل ini menjadi kedudukan yang paling rendah yang keempat wa abdin lam yarzuqhu Allahu malan wala ilman hamba Allah yang tidak Allah limpahkan, tidak Allah anugerahkan, tidak Allah karuniakan harta dan juga tidak ada ilmunya. Fa huwa yaqul ya mengatakan la'an nalimalan la'amiltu fihi bi'amali fulan. Ya mengatakan seandainya aku punya harta Tentulah aku akan amalkan harta tersebut dengan amalannya orang yang ketiga tadi. Fahu wabinniyatihi, fawizruhum as-sawa. Maka yang keempat ini dengan niatnya mendapatkan dosa sama dengan yang ketiga tadi. Jadi kita lihat bahawa ternyata ilmu punya peran sangat sangat besar. Ya dalam menyelamatkan seorang hamba daripada kesesatan dan dosanya kita lihat ya. yang pertama punya harta kaya dan punya ilmu sehingga ia habiskan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua punya ilmu tidak punya harta namun dengan ilmunya ia berniat dengan benar dan jujur Ya, bahawa ia akan menggunakan harta bila ia memiliki sama kayak yang pertama. Dan ilmu punya peran sangat penting dalam hal ini. Sehingga Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para ulama, salaf terdahulu, sangat memperhatikan ilmu. Harta tanpa ilmu berbahaya. Namun ilmu tanpa harta bermanfaat. Sehingga kita lihat Ya, bahwa ternyata sodakoh ya, zakat dan infak itu bisa menumbuhkan harta kita menjadi lebih banyak dan lebih banyak dan terbukti banyak bukti yang saya lihat dengan kedua mata saya dan saya dengar dengan kedua telinga saya ya, para dermawan-dermawan yang tidak pernah kekurangan harta walaupun Sadaqahnya. Ya, Masya Allah. Walaupun zakatnya. Tertunaikan setiap tahunnya. Walaupun infaknya juga. Demikian besarnya. Untuk membela Islam. Untuk membela dakwah Islam. Yang benar ini. Dan sekarang bukan masanya. Bukannya kita untuk menyampaikan. Sisanya tersebut. karena memang membutuhkan waktu yang cukup cukup banyak. Yang berikutnya adalah. Menyambung kekerabatan. Menyambung Kekerabatan. Ini juga termasuk cara ataupun sebab yang membuat harta kita lebih ya, barokah, lebih berlipat ganda. Sebagaimana disampaikan Al Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Al Bukhari dalam kitabnya Sahih Al Bukhari. Mencarahu Ayub sata'alaihi rizkohu atau insafi atharihi falasirahimah. Siapa yang senang, siapa yang ingin diberi kelapangan rezeki dan dipanjangkan umurnya maka sambunglah kekerabatan. Menunjukkan di sini bahwa menyambung kerabatan adalah perkara yang sangat penting bagi orang Muslim. Ya. Kan Allah subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan. Banyak sekali keutamaan menyambung kerabatan ini. Demikian juga berjihad dengan harta dan jiwa berjihad ini merupakan sebab ya, kita mendapatkan kemudahan rezeki juga, sebagaimana dalam Surah Al-Shof ayat sampai 13. Demikian juga yang juga sangat penting untuk kita perhatikan adalah mengiringi haji dengan umroh. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tabi'u bainal hajj wal wa umrah fa huma yanfiyan al faqr wadh-dhunuba kama yanfiy al kīr kama yanfiy al kīr khabath al hadidi wadh-dhahabi fil-ṭīn." Walaysa lil-hajjatil mabrurati thawabun illa al-jannah. Sertai haji dengan umrah Karena keduanya menghilangkan kefakiran. Dan dosa sebagaimana tiupan api. Kita lihat pandai besi. Ya. Kalau dia itu akan menghilangkan apa kotoran besi. Dipanaskan dengan api. Ya. Menghapus kotoran besi emas dan perak. Ya. Tidak ada balasan bagi haji. Ya, yang mabrur kecuali surga. Demikian juga bekerja yang halal. Bekerja dengan yang halal. Ini juga menjadi sebabnya kemudahan rezeki. Dan yang akhir adalah ya, kita bersyukur dengan yang ada. InsyaAllah Allah akan tambah dengan yang lainnya. Ya. Dan yang akhir khanfilah disampaikan bahawa kita punya harta. Jangan dihancurkan dengan kita berbuat ma'asyat kepada Allah SWT. Dengan berbuat riba, ya, riak. Demikian juga kufur, nikmatnya memakan harta anak yatim Yang ini semua menjadi sebab kehancuran harta kita Semakin digunakan untuk maksiat, semakin gampang hancurnya Dengan demikian mudah-mudahan yang singkatnya bermanfaat bagi kita semuanya Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam Nah, Jazakallah heran kepada Al-Ustadz Abu Abbas Khalid Syamhudi Al-Sihafirullahullah Ta'ala yang telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat di sematan malam hari ini bagaimanakah menjadikan harta kita barokah semoga menjadi keberkahan pula untuk beliau beserta keluarga dan tentunya bagi kita yang menyimaknya Ikhwat Al-Islam seperti biasa sebagaimana yang telah kami sampaikan kita akan memasuki sesi tanya-jawab -tanya kami berikan kesempatan seperti biasa untuk anda yang akan bertanya di kesempatan malam hari ini kami berikan kesempatan untuk yang pertama dari penelpon di 0218236543 atau juga bisa melalui pesan singkat kami terima di nomor 0819896543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan anda disesuaikan dengan tema kita di kesempatan malam hari ini kami angkat untuk yang pertama setia ya, dari penelpon ah. kita di malam hari ini halo. Hello. Nampsihlahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Dari mana, Pak? Dengan Bapak Putra Pohan di Teokok. Ahlan, silakan Pak Putra. Begini, Pak Ustad, saya mempunyai teman yang dia mempunyai ilmu agama. Akan tetapi dia mencari rezekinya dengan cara menjual minuman keras dan hendali jual minuman keras itu akunya melimpah sehingga ia bisa membeli rumah di sana sini hmm. apakah dengan cara menjual itu itu dan panjangnya dapat dikatakan berokta nah. yang sudah dijelaskan tadi. Jikalau heran akhi jawab uh, pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana sih, nah, ah, Pak Putra? Nah, semoga Allah memudahkan kita untuk Berjalan jatuh, -jat -jat -jat -jat Allah jatuhkan Allah eh, سبحانه و تعالى. Jelasnya bahawa minuman keras itu haram, ya, itu haram dan menjualnya juga haram. Dan semua ya, hasil jual beli haram itu tidak beroka. Mungkin ya, hartanya dalam bentuk nominal mungkin besar. Ya, bisa beli rumah, bisa beli ini dan bisa beli itu Namun ya, kita lihat barakah harta bukan hanya sekedar ya, bertambahnya jumlah harta Namun juga bisa jadi ya, barokah itu akan nampak pada kehidupannya Kehidupan yang bahagia dan akan tampak nanti kalau dapat lihat kehidupan mereka nanti yang demikian ini itu pasti akan mendapatkan di sana satu kejanggalan-kejanggalan ya, satu kegelisahan ketidaktenangan yang ada pada dia apalagi kalau dia misalnya mengerti ilmu syariat mengerti itu haram ya, ini bisa berbahaya bagi dia sendiri dan yakinlah bahawa e, maksiatnya dia Menghilangkan barokah harta tersebut Oleh karena terlihat Orang-orang kafir Demikian banyaknya harta mereka Namun tidak ada barokahnya. Hidupnya tidak akan bahagia Dengan sebab mereka Tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya jadi tolong dipahami bahwa barokah harta bukan hanya bersifat di sifat harta tersebut, hmm. tapi mungkin juga dengan cara lain Allah memberikan barokah harta hmm. tersebut Allah alamsih dan uh, adanya uh, harta belimpah itu bisa jadi istidros atau bagaimana? Bisa juga hmm. Allah subhanahu wa taala ingin menyeretnya kepada yang lebih buruk lagi, ya, hmm. sehingga ia mendapatkan hmm. kemudian beban dosa hmm. lebih banyak, lebih banyak lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dikatai bermaksiat sebagaimana melihatnya uh, itu menyeru kepada yang lainnya artinya kita maset A nanti kita diajak oleh syaitan untuk mudah ambil yang B, hmm. yang C, yang di akhirnya jadi kufur dan wali auzubillah jadi ahlu neraka. Hmm. Allah a'lam nah. bissawab. Baik, bisa kelahiran jawaban Ustaz dan berikut kami angkat pertanyaan dari panel yang kedua ada Ibu Endang di Pondok Pekayon silakan Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya kan mengenai zakat mal, uh, itu kan dua setengah persen setiap tahun ya. Nah uh, kemudian itu tuh dikeluarkan setiap tahun atau cukup hmm. satu kali pada saat uh, misalnya kita sudah terkumpul ses, uh, memenuhi syabnya. Uh, kalau misalnya memang hmm. setiap tahun harus dikeluarkan jalannya uh, hmm. apa? Tuturan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Endang. Silakan. Zakat harta kita ketahui merupakan satu di antara zakat-zakat yang Allah syariatkan dalam Islam. Dan ini disyaratkan adanya adanya nisab dan adanya hawl. Ya. Nisab artinya jumlah harta yang kita miliki itu sudah mencapai nisabnya. Perawamah mengatakan nisabnya itu 85 gram emas, sehingga dikalikan dengan harga emas ketika eh, adanya harta tersebut. Misalnya, bu. Eh, tanggal sekarang tanggal 2 Agustus kita hitung harta kita ternyata mencapai nisab. Nah. Kemudian kita je terus kita lihat harta tersebut sampai setahun. Bila tidak berkurang, ya, mm -hmm. agak tahu mungkin bertambah maka dikenakan zakat tahun tersebut. Tadi mm -hmm. 2000 tahun 2011 kita keluarkan zakatnya mm -hmm. tahun itu. Nah, kemudian kita tengok lagi setelah tak setelah tahun 2011 itu. Kalau dia berkurang dari nisabnya, enggak kena zakat. Namun bila ia tetap atau lebih dari nisabnya maka tahun 2012 tak nak hmm. Apa dalilnya? Rasulullah katakan, 'Nazaqatafilmali illa idahhala alilhaul'. Tidak ada zakat pada harta kecuali berlalu selama setahun, menunjukkan bahawa zakat harta diambil per tahun. Hmm. Hmm. Dan salah atau keliru kalau orang mengambil di awal, kemudian tidak diambil setelahnya, atau diambil per bulan oleh oleh mereka. Hmm. Karena kata ulama, haul adalah hal yang sangat penting hmm. dalam menentukan zakat uh, harta tersebut. Wallahu taala. Nah. Baik, jazakallahu khairan berikutnya dan kami angkat dari panelfon yang ketiga untuk di malam hari ini di 0218236543. Halo. Heeh. Ya, silakan Halo. dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana, Akhi? Di Semarang. Ahlan di Semarang ya. Dan... Nah, silakan, Kak. Nah. Silakan, Akhi. Ya. Nah, Eh, uh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi uh, Wabarakatuh Anak punya pertanyaan seperti ini uh, Bagaimana jika Anak kan punya, seandainya punya hutang Terus hmm. uh, Ada rezeki uh, Mana yang di di dia urukan Apakah harus hutang dulu atau Perinfak uh, hmm atau kedua-duanya, uh, sekalipun bermuka ber berlemas hutang atau sekaligus dengan uh, berinfaq. Iya, baik hmm. itu nah, saja lagi, nah, sekolah okay. haram lagi. Hi, nah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Eh, eh. Jadi member hutang itu baik, mm -hmm. berinfaq pun baik. Iya. Kalau kita mampu mengkompromikannya, infak mm -hmm. jalan, mm hutang -hmm. lunas, masya Allah. Nah, hmm. itu yang terbaik. Namun bila seandainya iya, ada musul kita, hmm. keterbatasan, artinya hmm. kalau kita infak, enggak bisa bayar hutang. Hmm. Kalau kita bayar hutang, enggak bisa infak. Kita yeah. lihat kepada kondisi hutang tersebut. Hmm. Bila hutang itu hutangnya jatuh tempo, hutang itu tempo, maka jadi yeah. dahulu membayar hutang, karena dia wajib hukumnya. Nya infak belum tentu wajib, yeah. hmm. tergantung kepada infaknya nanti. Nya. Jadi karena karena yang pertama itu membayar hutang adalah wajib jatuh tempo, maka wajib mendahulukannya. Pertama, ia menyangkut hak orang lain. Menyangkut ya. hak orang lain. Sehingga ia muta'adhi. Hmm. Kemudian, kalau seandainya harta, utang tersebut, itu sejauh temponya. Misalnya, pembayarannya nanti tiga belanya akan datang, iya. atau setahunnya akan datang, baru ada... Hmm. Pulangan, dilihat oleh kita, kalau kita nanti diperkirakan mampu membayar, kalau kita gunakan untuk infak, mampu membayar, nanti ketika jatuh tempo, maka itu diinfakkan dan hutangnya dibayar. Pada temponya saja, bolu hmm. alam besar. Baik, okay, bila kalah heran jawapan dan setelah tadi kita angkat tiga penanya dari telefon kami angkat berikutnya dari pesan singkat. Yang pertama dari seorang pendengar kita dari seorang ibu di Bekasi yang bertanya, ya ustadz saya adalah seorang muslimah yang juga sebagai notaris. Namun saya sering mendapati uh, di pekerjaan saya praktek uh, di luar syariat seperti halnya risuah atau suap menyuap dan juga uh, bermuamalah dengan Bang, -bang Ribawi. Ya. Saya uh, ber -ber -ber terus berdoa untuk Allah berikan rezeki yang halal dan tayyib. Uh, dan saya pun mendapati begitu banyak hal-hal uh, yang menjadi rintangan di dalam uh, uh, uh, pekerjaan saya. Apakah itu merupakan jawaban dari doa saya untuk bisa mendapatkan rezeki yang halal dan taib untuk meninggalkan pekerjaan tersebut? Ustaz? Atau bagaimanakah mungkin ada nasihat dari Ustaz? Jazakallah Heran? Uh, Tentang hal ini kita nggak bisa memastikannya ya, karena nah. perkara yang gaib. Ya, mungkin saja Allah Subhanahu Wataala memengabulkan permintaan ibu. Doa ibu kemudian ingin menunjukkan cara yang terbaik hmm. yang bisa membuat ibu mendapatkan harta yang halal mungkin saja dan kita mohon mudah-mudahan demikian hmm. tapi untuk memastikan itu kita enggak berani ya, karena ah, ya. itu hal yang hmm. yang gaib yang kedua bu, ya, nasihat saya kepada ibu dalam hal ini yang pertama kita punya punya punya kewajibannya Allah perintahkan langsung hmm. dalam Al Quran dan juga hmm. Nabi sampaikan dalam Sunnah Sunnahnya hmm. untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Hmm. Artinya kita berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu hmm. Wataala, berupaya bagaimana caranya kita bisa mendapatkan harta yang halal, ya, walaupun terkadang menghadapi banyak masalah. Bila dapatkan ada pilihan lain ya, yang itu bisa kita kerjakan untuk hal yang halal, kenapa tidak? Toh nah. Allah membuka rezeki bukan hanya pada pekerjaan ibu sebagai yeah. notaris ataupun yang lainnya. Berapa ha, banyak orang yang bekerja di luar bidang keahliannya yeah. malah berhasil. Hmm. Kan, gitu. Yeah. Jadi yeah. demikian juga kita berusaha untuk husnul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Bahawa kita harus Berpercakka baik, bahwa Allah sayang sama kita, Allah cinta sama kita, Allah ingin kita itu hidup bahagia dan kita berusaha. Yang pertama bu, yang penting dan sangat penting adalah belajar dulu. Jadi kita berupaya dalam beramal dengan ilmu. Kita berusaha untuk ngomong dengan ilmu. Kita berusaha memutuskan sesuatu dengan ilmu juga. Yakinlah bila kita beramal kita meninggalkan sesuatu juga karena ilmu. Hmm. Artinya, karena memang itu perintah Allah SWT Allah mudahkan urusannya Dan Allah akan uh, berikan barokah daripada uh, amal yang kita perbuat tersebut Demikian yakinlah ini semua Dan insyaAllah mudah-mudahan kita disini diraji ya nah. Sama teman-teman uh, berdoa kepada Allah Mudah-mudahan Ibu mendapatkan apa yang Ibu minta hmm. Dapatkan harga yang halal Pekerjaan yang murni halalnya Dan kemudian bisa hidup bahagia dengan keluarga Mencapai ridani Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, izakallahu khairan jawaban Ustaz. Berikutnya dari pertanyaan masih dari pesan singkat dari Ibu Zora di Bekasi yang bertanya, "Ustaz, apakah ada doa secara khusus yang bisa diamalkan ataupun ada amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan ketika saya benar-benar mengalami kemerosotan dan kesulitan ekonomi di saat saya sedang berupaya dan berusaha menjalankan agama sesuai dengan sunnah ini? Bagaimana Ustaz nasihatnya?" E, sebenarnya sudah adalah materi saya iya, Kalau ibu lihat ya e, Materi kita dari awal sampai akhir tadi Dari pada malu sampai sekarang nah. apa Semuanya ada semuanya iya. Nabi juga mengajarkan ruas sama kita Habis subuh kita baca, ya, Allah ma ini as'aluka ilman nafiah hmm. wariskan taibah ko amalmu tak kembali, tapi doanya tentunya dengan syarat dan ketentuannya, ya, hmm. ya, artinya harus ikhlas juga khusu, artinya khusu ini ketika kita doa kita tahu apa yang kita ucapkan, ya. artinya kita ketika ngomong Allahumma ma ini as'aluka ilman nafiah Wariskan taibah, amalan muktabala. Kita faham, kita sedang minta kepada Allah ilmu yang manfaat, rezeki yang baik dan juga apa namanya eh, amalan yang diterima. Tetapi <tentukan> juga Nabi juga mengajarkan kita untuk berdoa Allah melalui bika, <tentukan> melalui fakri. Jadi kita berusaha untuk mencoba mengamalkannya itu. Ya. Sehingga Insyaallah bu dengan kita bertawakal kepada Allah Taala mohon petunjuk ya, kita alhamdulillah punya waktu tu mustajab dalam berdoa seperti misalnya seperti kalangan terakhir kemudian antara adan dan ikoma ya, ketika turun hujan itu adalah waktu tu yang mustajabah kita gunakan untuk berdoa ya Allah mudahkanlah urusan kita ya Allah mudahkanlah kita Dan Insyaallah Taala Ya. Hmm. Allah tidak pernah hmm, bosan dengan permintaan hamba-hambanya Kita minta sebanyak-banyaknya Tapi ingat kita memohon tentunya harus paham apa yang kita minta yeah. hmm. Jangan sampai mintanya demikiannya enggak hmm. lisannya lain bahasanya Oleh karena itu saya lihat uh, kepada kaum muslimin Ya untuk membesarkan berdoa Walaupun dengan bahasa yang kita pahami hmm. Bahasa Inggrisnya Jangan sampai kita itu Mewakilkan doa kepada orang lain ya. hmm. Karena orang lain Belum tentu ikhlas tentu juga dia khusyuk, Dan belum tentu bisa Mengerti maunya kita hmm. Oleh karena hmm. itu Bercoba lah untuk mandi dalam berdoa Berdoa dengan yang kita mampu Insya Allah hmm. dengan mengambil sebab amal yang saya Sampaikan tadi hmm. Ibu bisa hmm. dimudahkan rezekinya Dan kita pun demikian mohon kepada Allah Untuk hmm. memudahkan ibu ya, Keluarga e, mendapatkan Harta yang halal, oh. yang melimpah InsyaAllah Jazakallah kerana jawabannya dan untuk ibu Insyaallah mungkin kita akan bisa siarkan ulang ataupun akan kita uh, uh, simpan rekamannya di website ya agar bisa mengulang kembali pelajaran yang telah lalu. Tapi selanjutnya masih dari pesan singkat Ustaz, Dari saudara atau bapak Hartono di Jakarta yang bertanya Ustaz uh, banyak dakwah yang disampaikan oleh Ustad uh, Ustad yang mengajak untuk bersedekah atau untuk berinfak dengan iming-iming Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan uh, apa namanya balasan yang uh, berlipat ganda di dunia ini. Uh, yang jadi pertanyaan apakah hukumnya apabila kita berinfak atau kita bersedekah? Uh, dengan keinginan atau dengan harapan Allah akan gantikan uh, infak dan sedekahnya tersebut di dunia dengan uh, uh, uh, uh, uh, ganjaran atau uh, sedekah atau apa namanya uh, balasan yang berlipat ganda tersebut, ustadz. Bagaimana uh, pendapat Ustaz terhadap hal ini? Uh, memang uh, kita lihat uh, masalahnya cukup cukup banyak, cukup hmm. uh, lumayan ya. harus jeli melihatnya. Ya. Hmm. Karena yang pertama ya, Memang pahala itu ada ya, Dan Allah janjikan dalam Al-Quran Dan Nabi dalam sunnah-sunnahnya Dan kita tidak mungkin memungkirinya ya. Ya. Namun juga ada perintah untuk ikhlas ya, Dan Allah tidak menerima amalan tanpa ikhlas ya. Kayak itu Ya, yang ketiga Allah tidak sama sekali menentukan kalau bersodakonya sekian pasti dapatnya sekian tidak hmm. mesti bahkan hmm. mengatakan sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat sampai berlipat-lipat tak terhingga hmm. yang itu jadi sehingga kalau kita memahaminya dengan paham sederhananya yang kalau kita itu berinfak bersodakoh dengan ikhlas ya, Baik tahu faedahnya Baik tahu keutamaannya Ataupun tidak ya, Maka akan melipatkan Mungkin lebih daripada yang hanya Berharap dengan 10 kali lipat Misalnya sepuluh ya, kali lipat misalnya Yang kedua, dakwah dengan cara seperti ini Atau mengajak orang untuk berinfarkt Dengan diiming-imingi pahala Ada sisi negatifnya Yaitu yang pertama Sang sang pendengar ataupun audiensnya ini itu punya tendensi materi lebih dominan ketimbang agama sehingga membina orang untuk bersifat materialistis. Kayaknya menyisi syariat Islam. Yang kedua, tidak membina audiensnya atau mad'u'nya ataupun muridnya Atau pendengarnya untuk ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Yang ketiga, yang ketiga adalah menyalahi aturan harusnya ya, kita mendahulukan tujuan dengan sarana sebagai jalan menuju Iya. Hmm. Sekarang janji se 10 kali lipat atau lebih Itu kan sarana saja Sarana agar kita bisa beramal dengan ikhlas hmm. Nah kemudian kalau kita jadikan sebagai tujuan, tujuan. Hmm. Kan salah namanya hmm. Artinya yang jadi sebab jangan jadi tujuan Yang sarana jangan jadi tujuan hmm. Dan kalau kita balik-balik hal ini Berbahaya bagi kaum muslimin Timbulnya fitnah bukan timbulnya hmm. uh, maslahat Yang berikutnya juga banyak ya Di antara juga ada kesan, ada kesan bahawa kita mengukur Islamin dengan angka, dengan angka matematika ini pun satu keturunan. Oleh karena itu saya memandang masa yang lain-lainnya enggak saya sampaikan, ya. karena waktu cukup panjang ya. ya. Hmm. Ini kita harap pada pada pada pendengar semuanya untuk berfikir ulang, ya. untuk kemudian melihat bahwa ternyata Islam itu memiliki tujuan kita ibadah ikhlas. Kita itu doa ikhlas. Kita infak itu ikhlas. Infak itu, nyangka. Kalau kita lihat harta, kampungannya, kampungannya ada tiga kata para parlama. Yang pertama harta yang kita pakai, kita makan, kita minum habis, tidak sisa. Hmm. Yang kedua harta yang kita tinggalkan kita simpan, yang ambil nanti juga anak. Anak kita, ahli waris kita Artinya kita kalau mati kan tidak bawa harta Yang, hmm. Hmm. yang ketiga Harta yang kita simpan dengan Infak fisabilillah, sodakoh Dan zakat, itu yang akan Kekal, itu yang kita bawa ke dalam Kalan kubur, hmm. jadi sini kita melihat Bahwa uh, sebetulnya Motivasi Allah subhanahu wa ta'ala disini adalah Untuk membuat kita semakin Semangat bersodakoh Hmm. Bukan hanya sekedar membuat orang sodok sekali, setelah dapatkan keutamaan tersebut kapok dia untuknya kedua kalinya, hmm. Hmm. takut kalau enggak tercapai iya. apa yang diangan-angankannya tersebut. Jadi ini saya lihat banyak nah. kesalahan dalam dakwah seperti Uwais. Sejak leheran atas jawabannya dan semoga menjadi pencerahan untuk kita bersama. Kita angkat pertanyaan dari Ibu Meme di Pondok Aren Jakarta, silakan Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya, Ustaz. Uh, ini kan uh, suami saya itu dapat promosi jabatan. Uh, uh -huh. tapi dari atasannya itu dia uh, minta uang gitu untuk promosi tersebut. Hmm. Kayak suami saya bingung gitu maksudnya. Uh, memang sih dia tidak menemukan baru di sini gitu kan. Nah, itu bagaimana ya? Nanti kalau misalkan itu kan memang sudah tradisi di kantor itu gitu jadi kalau Monik itu pasti uh, ngasih gitu sesuatu, nah itu nanti berkah ya. tidak ya kalau ya. memang kita seperti itu dan harusnya bagaimana gitu Pak Ustaz ya. nah, itu saja Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama Pak Bu ya Ibu kita ucapkan selamat ya atas promosinya mudah-mudahan menjadi hmm. uh, kebaikan bagi kita semua Pada kaum hmm. muslim juga bagi ibu semua Bagi ibu dan keluarga semuanya. Hmm. Uh, jadi memang uh, kita sebagai seorang Muslim ya, Itu memiliki satu uh, pegangan ya, Untuk berusaha menampilkan Islam utuh ya. Ada sebagian yang yang punya istilah Misalnya kita harus transformasi ekstrem Atau punya ide-ide gila dan sebagainya hmm. ya. Artinya kita coba untuk beda dengan yang lain-lainnya Bila meniliki syariat hmm. Kita coba untuk tampil beda Kita Muslim Artinya Kita yakin bahwa bila itu adalah Rezekinya kita Mau kita bayar tidak bayar Kan juga akan Allah berikan Juga hal tersebut Sebab yang nanti memberikan promo Apa namanya Jabatan naik Itu kan juga Allah subhanahu wa ta'ala hmm. Kita selalu berdoa setelah habis sholat Allahumma la man yalima'ataita Wala mu'tiyalima'ataita Wala yang fa'jaljad dimingkal jadu Ya Allah, yang tidak ada yang bisa memberi kecuali yang engkau izinkan untuk memberinya. Ya, artinya tidak ada satu pun yang bisa memberi kita manfaat kecuali yang Allah telah berikan kepada kita semuanya dan juga wala riba apa itu dan tidak ada yang bisa mencegah Pillah Allah telah memberikannya. Yeah. Maksud saya di sini, jinlah tak seorang muslim diuji imannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji bahwa ia harus bersikap sebagai Muslim sejati, yang beriman kepada Allah dan meyakini bahawa tidak ada satu kemanfaatan, satu maslahat, satu uh, kebaikan, ya, kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya atasannya itu, nengah. Ya, Jangan-jangan kita ngasih uang sama dia Ternyata ketahuan sama KPK Dan terakhir malah turun jabatan semuanya Bukan naik, tapi turun Jabatan semua kita gak tahu. Iya. Tapi kalau kita jujur, ada katakan bahwa kita Pak, ingin memberikan budaya Islam Yang baik, Bapak, kalau ngakak saya Monggo silahkan, kalau enggak saya gak punya uang Untuk memberi suap dalam hal ini mm -hmm. ya, Insya Allah mudah-mudahan Allah malah Tinggikan uh, jabatannya tanpa melalui mereka. Nah. Yang itu yang kedua tentang harta. Ya. Harta yang diambil daripada perkara yang seperti ini, memang saya lihat uh, dari keterangannya ada hmm. para ulama ada yang mengatakan tetap tidak akan beroka. Sebab hmm. Hmm. semua yang datang dari kepada kedoliman, daripada penipuan, daripada <laughs> dosa, ya hasil juga akan beroka. Ya. <laughs> ya. Ayah memang mengatakan katakan iya halal katanya hasil setelah setelah suap tapi dia wajib tobat dan wajib mengakui dosanya tersebut kan sama saja berat semua sembuhduanya berat semuanya enakan lebih baik di tidak terima kalau dengan dengan suap menyuap toh sekarang juga cukup terus suap menyuap juga kan artinya alhamdulillah Allah rizkinya banyak dimana-mana bisa kita dapatkan tidak harus dari pekerjaan tersebut. Insyaallah Bu peta di sini mengajak ibu dan juga kepada apa oh. ataupun yang lainnya untuk berusaha ya uh, yakin betul dengan Allah Subhanahu wa taala hmm. dan siap diuji jalalullah Subhanahu wa okay. Siap diuji iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam zakalah haran jaban Ustaz dan berikutnya ada Pak Eko di Cengkareng eh di Cikarang maaf yang sudah masuk di telepon kita silakan Akhi. Okay. Ya, assalamualaikum, Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afiq ya warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa nak tanya ini, Ustaz Anak kan waktu itu punya tabungan. Terus karena ada, anda Rencana kan anak ngambil BSN ni. Lagi itu mengunuhnasin utang, tapi kemudian kakak ada ke, uh, apa keputusan besar anak jadi seru beli rumah BSN, jangan juga Suruh dibeli sama anak gitu. Akhirnya anak untuk ini kasihkan sama usah sama apa anak sama kakak saya nah, beli BTNnya itu. Nah sekarang kan anda sih kan punya dua BTN itu, ya. Nah itu kan termasuk tabungan anak tu yang satunya tu, karena kan tidak ditempat di mana anak anak kontrakin. Nah itu kena zakatnya zakat, jangan zakat mal itu rumah anak kontrakin itu. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Peralama kontemporer seperti Sheikh Bakar Abu Zaid yang lainnya memang matak keadaannya zakat untuk Sewa menyewa rumah, karena mereka menganggap bahwa al-ijarah min al-buyun. Ijarah minal al buyun ijarah minal buyun. Hmm. al buyun Dan juga jemaahatnya Imam Al-Bukhari dalam sohinya yang menjadikan kitab Ijarah sebagai bagiannya daripada kitab Al-Buyun. Kalau demikian maka dikenakan zakat sesuai dengan kriteria ketentuan yang berlaku. Ini, hmm. Yang sudah kita peralaman rahimahullah Allah dan isyofnya ya, juga ada apa namanya uh, masanya dan dan sebagainya. Hmm. Wallahu a'lam baik eh uh, segala harapan jawaban ustaz dan uh, waktu tinggal 2 menit lagi namun begitu banyak pertanyaan yang masuk tadi ya. mungkin kita akan uh, berikan kesempatan dari pesan singkat kembali ustaz hmm. yang mungkin kita anggap uh, mewakili dari begitu banyak pertanyaan dari Bapak Martai ya di Pamulang uh, ya ustaz saya, saya biasa bersedekah untuk janda dan anak yatim yang saya salurkan melalui ketua RT setempat Ustaz. Hmm. Tapi begitu saya cek ke lapangan ada sebagian yang tidak disalurkan. Bagaimana ya Ustaz sedekah saya diterima tidak oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana sikap saya terhadap uh, ketua RT tersebut Ustaz? Uh, semua yang kita keluarkan uh, itu semua ada ganjarannya Karena Allah Subhanahu wa taala perintah untuk keluarkan saja. Jadi tadi diminta mengeluarkan sedekah nah ya sedangkan nanti apabila digunakan oleh orang tidak pada tempatnya, maka itu dosanya ditanggung oleh orang, orang tersebut namun bila kita tahu ya, bahawa zakat kita sudah kita selewengkan, kita tarik kita tarik dan kita ganti dengan orang lain yang lebih lebih amanah untuk menyampaikannya ya. jadi ini penting sekali untuk kita sampaikan. kerana memang banyak sekali kita lihat penggunaan ataupun penyaluran sedekah, infak dan juga zakat yang memang kadang-kadang eh, diambil, dicuri oleh oleh orang ya. Ya, ya. Ini semua dosa tetap di tangan di tangan uh, yang mencuri, ya, yang mengambil yang laku, ya. dan insyaallah pahala tetap tidak berkurang. Hmm, hmm. Cuman akan lebih barokah, akan lebih baik kalau kita ikut uh, melihat. Bila memang hmm. ditipu masa kita mau ditipu orang. Ya. Nah, tentu orang kita ambil lalu kita alihkan ke orang lain. Kita lihat lihat Pak RT itu ternyata tidak amanah. Ambil gantikan ke orang lain lebih aman. Hmm. Ya. Ini bila melihat langsung kejadianya, ya. artinya kita tahu betul niatnya. Tapi kalau kita hanya dengar sebutan, saya kira tidak baik kita berprasangka kepada. lebih anda. lebih bagusnya secara langsung saja, pak Istenia. Ia ya kan tidak hmm. mesti orang bisa bisa hmm. punya kemampuan waktu betul. Untuk langsung ke. Kecanduan dan juga anak-anaknya tidak mm -hmm. mesti kita punya ini. Karena kita katakan bahawa mm -hmm. seandainya memang bisa langsung kan lebih utama. Labi utama betul. Yang kedua juga mengenalkan kepada kepada masyarakat bahawa orang-orang yang yang mampu yang punya kemampuan kaya juga punya empati kepada masyarakat kecil. Ya. Dan ini akan menyebutkan ukuah kepada dia. Dia lihat janji sadar bahawa ternyata orang kaya juga punya peran kepada mereka. Dan ini penting sekali untuk disampaikan kepada mereka sebagai pesan-pesannya kepada mereka bahwa Islam itu sebetulnya e, memberikan satu satu sistem interaksi antara kaya dengan miskin yang impian hebatnya. Ya. Namun juga bila tidak mampu untuk langsung, saya kira juga menggunakan orang ketiga juga tidak masalah. Yang penting harta kita terjaga dan kemudian bisa pada tempatnya. Seandainya zalimi, insyaAllah. Dengan Zalimi dan sabarnya kita Allah akan mudahkan menambah kemuliaan pada kita semuanya Allah Alhamdulillah Sepertinya pertanyaan dari Bapak uh, Yang dari pemulang tadi menutup perjumpaan kita Ustaz kami ucapkan terima kasih khairan atas uh, kelonggaran dan uh, kesempatan yang Ustaz uh, berikan di kesempatan malam hari ini Ustaz hmm. dan mungkin ada satu kesimpulan akhir untuk menutup tujuan panggilan kita silahkan hmm. uh, kesimpulan yang saya bisa berikan kepada para pendengar semuanya pertama adalah bahwa ternyata ya, Islam itu adalah agama yang lengkap ya. agama yang betul-betul menuntun umatnya sampai hal-hal hmm. yang kecil ya, dituntun oleh, oleh Islam ya Sehingga eh, tinggal kita sebagai seorang Muslim itu bagaimana mahu belajar Islam, ya? bagaimana mengerti Islam secara utuh, tidak parsia, ya? tidak sepotong-sepotongnya. Karena sepotong-sepotong ya? nanti bahaya Islam ini dipahami sepotong, akhirnya ya, jadi masalah, jadi jadi jadi jadi, jadi malah petaka bagi. Kalau muslimin Jadi Islam itu kalau dipahami dengan benar Itu akan itu kemudahan Kemudahan yang ada Karena itu saya mengajak pada hadirin sekalian Kita sangat sempit Untuk memanfaatkan uh, Media seperti radio kita ya, Radio Raja ya. Kemudian juga mungkin media lainnya Yang bisa bermanfaat bagi kita Untuk terabul ilmu, untuk belajar ya. Dan untuk kemudian komunikasi dengan para ustadz, para da'i di daerah masing-masing, ya. Yang memang punya komitmen besar untuk mengajak umat memahami Islam dari sumbernya Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Yang juga pernah terpahami dengan utuh oleh para sahabat RA. Hmm. Kita ajak ya, uh, mereka untuk mungkin pertanyaan, ya. Tengah jawab dan sebagainya Alhamdulillah kesyukuri Dengan adanya media yang demikian ini hmm. Bisa memudahkan kita untuk lebih baik Dalam mengamalkan Islam ini Dan insyaAllah kita berdoa bersama-sama Mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat Bagi kita semuanya Dan mudah-mudahan menjadikan pertemuan ini Pertemuan yang penuh berokat Yang menjadi sebab kita bersatu dalam iman dan taqwa, ya. kita bisa bersatu dalam ilmu amal. Salam Insyaallah Tuhan. Dan saya secara pribadi mengucapkan jazakumullah keran kepada para mas'ul ul juga ya, mereka yang membantu Radhiyallahu Jai ini mudah-mudahan dirimudahkan rezekinya, dimudahkan waktunya, dimudahkan juga ilmunya sehingga bisa jadi barokah dimanapun berada. Amin. Allah Alamisar. Salam, salam Muhammadualaihi wa wasallam. Radio Roja 756 kHz Lil-Dhakirina wadh-Dhakira Ida'atul Qur'anil Karim Radio Da'wah Ahlus Sunnah wal Jama'ah